Masyhlah kau, amal kau, dan mufassir kau dengan Allah dan Rasulnya. Kau telah mendapat kemenangan yang besar. Tetapi, jika kau tidak mengikuti kebenaran, maka kau akan mengalami kekalahan. Tetapi, jika kau mengikuti kebenaran, maka kau akan mendapat kemenangan yang besar. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah kembali pertemukan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, melanjutkan Pembahasan kita dalam kitab Al-Usul al -usul, min usul Masih dalam pembahasan Al-Zahir wal-Mu'awwal Di pertemuan yang telah berlalu Telah kita jelaskan tentang uh, Pembahasan Al-Zahir Berikutnya lawan dari al-zahir kata beliau rahimahullahu taala al-muawwal kata beliau ta'riful muawwal ta'rif definisi lafaz yang ditakwilkan nah al-muawwal lugatan dari kata minal aul dari kata al-aul wahwar rujuk ini bermakna rujuk bermakna kembali nah wastilahan adapun secara istilah secara terminologi kata beliau Al-Mu'awwal itu adalah Ma'humila lafzuhu alal ma'nal merjuh Itu sesuatu yang lafadnya dipalingkan Dibawa kepada makna yang merjuh Ini sudah kita bahas kemarin Kalau dipalingkan atau ke, ke arah makna yang rajih ya. E, bermakna nah, Al-Zahir nah, Bermakna Al-Zahir Sekarang kalau dipalingkan maknanya kepada makna uh, yang marjuh maka disebut sebagai al-muawwal. Baik nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Baik. Kata beliau rahimahullah wa kharaja 'ala al-ma'na an-nas wa Keluar dari ucapan kami, dari definisi yang kami sebutkan, ya. Al-muawwal itu adalah sesuatu ada Allah adalah, adalah membawa atau memalingkan lafaznya kepada makna yang marjuh, al-ma'nal al marjuh maksudnya ya, keluar darinya an-nas wa zahir ya, An-nas wa zahir Kalau uh, an-nas ya ya tamilu illa man wahid tidak ada kemungkinan kecuali hanya satu makna saja. Nah, sedangkan uh, al zahir ya, itu dipalingkan kepada makna yang rajih, lawan dari marjuh Kalau dipalingkan kepada makna marjuh Lawan dari rajih, disebut al-mu'wan Nah, masyaAllah Allah Ta'ala Kata beliau Amman nasu, adapun an-nas Lafad yang disebut sebagai an-nas adalah Fali'annahu la yahtaminu illa Ma'nan wahidan, Karena dia Tidak memiliki makna Tidak ada kemungkinan kecuali kepada satu makna Saja, Nah Masya Allah Ta'ala Wa'amman zahir karena mahmulun alal makna alal makna rajih adapun zahir ya lafad yang zahir itu karena dia dibawa kepada makna yang rajih ya dibawa kepada makna yang rajih intinya beliau ingin menjelaskan bahwasanya almuawwal lafaz yang muawwal itu bukan nas dan bukan zahir karena masing-masing ada definisinya nah masyaallah taala ya Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah Kalau kita dapatkan ya, Pembahasan seperti ini ya, Ini Apa namanya Istilah Al-mu'awwal atau takwil, Ini digunakan oleh para ulama belakangan nah, Kalau dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW Kalau kita dapatkan Kata ta'wil ya, Kalau kita dapatkan kata takwil, Itu ada dua kemungkinan Ya ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama bermakna tafsir, ta'wil bermakna tafsir. Makanya Nabi SAW pernah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaanhu beliau bersabda: Allahumma fakihu fitdin, uallimhu ta'wil. Ya Allah fakihkan anak ini tentang agama dan ajarkan dia ta'wil. Ta'wil maksudnya ajarkan dia tafsir. Makanya kita dapatkan, ya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaanhu itu unggul dalam dalam tafsir. Nah, banyak kita dapatkan tafsir uh, firman Allah Subhanahu wa taala itu pasti dari uh, ucapan Ibn Abbas, ya, tentunya yang beliau ambil ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Makanya kita dapatkan uh, para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Imam eh uh, Ibnu Jarir Ath-Thabari taala yang disebut oleh para ulama sebagai Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, beliau sering menyebutkan Ya, kata beliau takwil lo kau Taala takwil firman Allah ini begini dan begitu. Maksudnya tafsir firman Allah ini maksudnya begini dan begitu. Nah jadi takwil yang dimaksud pertama adalah bermakna tafsir. Nah. Kemudian makna yang kedua, ya, makna yang kedua takwil di sini bermakna makna yang kedua dari takwil adalah maalus Shayk ya, tempat kembalinya nya sesuatu. Ya, kalau lafadznya bentuknya khabar Berarti takwilnya adalah wuku'uhu. Yani waktu kejadiannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 53, Allah berfirman, "Hal yanzuruna illa ta'wilahu?" Mereka tidak menunggu kecuali takwilnya, maksudnya waktu kejadiannya. Nah, "Yawma yaumata ta'wiluhu," yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul Yani orang-orang yang mendustakan tentang ee, terjadinya hari kiamat, ya, mereka tidak menunggu kecuali kejadiannya, waktu kejadiannya. Ya, maka takwil di sini bermana? Wukuf terjadinya kejadian tersebut atau ee, hari kiamat tersebut. Nah, kalau lafadznya sifatnya tolak, ya, maka takwil dari lafadz tersebut adalah imtithaluhu, adalah mengerjakannya. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqimus Dan hendaknya kalian mendirikan sholat. Ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat, ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT, ya, maka kita katakan, orang yang melaksanakan sholat ini telah mentakwilnya, Yani, melaksanakannya, mengerjakannya. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, takwil dalam Al-Quran atau sunnah Nabi S.A.W, lafadz yang ditakwil, kata takwil itu artinya, yang pertama bermakna tafsir. Yang kedua, bisa bermakna eh, Tempat kembalinya sesuatu, ya. Ini dilihat, yang poin yang kedua ini dilihat. Kalau lafadz itu sifatnya khobar, maka makna takwil di situ, ya, kata takwil di situ bermakna ukur kejadian atau terjadinya perkara itu. Kalau lafadznya sifatnya tolab, ya, sifatnya tolab, maka yang dimaksud dengan takwil di situ ya, adalah imtisaluhu, mengerjakannya nah kemudian asy-syekh muhammad bin salih al-ulaimin boleh sebutkan makna yang ketiga ini makna yang uh, disebutkan oleh para ulama belakangan ya inilah yang dibahas sekarang ya hamlu al-lafzi mafhuma min ala al-ma'na al-marjuh nah mafhuma min lafzihi ala al-ma'na al-marjuh nah masyaallah taala Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa ta'wilu qisman, ta'wil itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang sahihun makbul dan yang kedua, wafasidun mardud. Ada yang sahih dan diterima. Ada takwil yang fasid yang rusak dan tertolak tidak diterima. Nah, masyaAllah Taala. Yang pertama, fath sahih takwil yang sahih itu adalah Madalla Ma alaihi dalilun sahih sesuatu yang ditunjuki ya dalil sahih tentangnya. Artinya sesuatu yang ada dalil sahih yang menunjukkan hal tersebut. Kata awliyakaulih Taala, sebagaimana takwil firman Allah Subhanahu Wa Taala. Was'alil qaryata dalam surat Yusuf ayat 82. Allah berfirman, "Was'alil qaryata." Hendaknya engkau bertanya kepada kampung. Ya, ah yang dimaksudkan kampung di sini, ya maknanya adalah was'ali was'al ahlal qaryah. Hendaknya engkau uh, bertanya penduduk kampung. Ya, jadi ta'wil di sini bermana tafsir, bermana tafsir kenapa? Kata beliau li'anna al-qaryata nafsaha la yumkinu taujihus su'ali karena yang namanya kampung ya kampung itu tidak mungkin kita arahkan pertanyaan kepada kampung ya kampung itu kan enggak enggak berbicara ya sama seperti kalau kita katakan begini ya, apa namanya terjadi kebakaran ya, di mana di kampung sebelah teman kita bilang ah masa kebakaran kau enggak kelihatan. Kita katakan ya kalau enggak kalau kamu enggak percaya tanya kampung sebelah. Maksudnya tanya penduduk kampung sebelah begitu. Ya. Ya karena ikhwani wa ahati fil rahiman yang rahimakumullah secara akal tidak mungkin uh, kampung tersebut berbicara ya dan tidak mungkin diarahkan pertanyaan kepadanya. Makanya dimaksud dengan uh, was'al qaryah bertanya kepada kampung maksudnya was'al ahlal qaryah. Ya, hendaknya engkau bertanya kepada penduduk kampung. Nah, masya Allah Taala. Ya. Yeah. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah Taala. Nah. Kemudian yang kedua kata beliau wal fasid. Takwil yang fasid, takwil yang rusak yang harus ditolak, malaisa alaihi dalilun sahih. iaitu sesuatu yang tidak ada dalil sahih yang menunjukkan hal tersebut. Contohnya kata beliau, ka ta'wilil mu'attilati qaulahu ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ila makna istaula. وَصْوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَلْعُلُوهُ وَالْإِسْتِقْرَارُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيفٍ وَلَا تَمْزِيلٍ Kata beliau rahimahullahu ta'ala Ta'wil yang kedua adalah ta'wil yang fasid Apa itu ta'wil yang fasid? Ta'wil yang مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صُحِي Sesuatu yang Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan hal tersebut ya. Ta'wil inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah tahrif Ya, atau uh, surfu, uh, surfu ya. Mereka uh, memalingkan lafad itu dari zahirnya ya, Kepada makna yang lain yang tidak ada dalilnya Contohnya kata beliau Seperti takwil kaum mu'abtilah Kaum mu'abtilah ini adalah kaum sesat yang mereka-mereka ini ya, uh, Menafikan atau menolak sifat-sifat Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala ya, Seperti takwil yang kaum mu'abtilah kata beliau Firman Allah. Mereka seperti ta'wil, iaitu yani tahrif kaum muattilah tentang Firman Allah dalam surah Taah, ayat 5. Allah berfirman: Ar-Rahmanu al-Arshistawa. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu istiwa di atas Arshnya. Nah, mereka ta'wil kepada apa? Ila makna. Mereka ta'wil kepada makna ista'ula. Ista'ulatnya menguasai. Ya, masya Allah taala ini. Ehwaniwa, akhwatilillah rahimaniyurahim kumullah. Nah, disebutkan dalam uh, kitab. Uh, Al-Ibana An-Usulidiyana Karya Al-Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Rahimahullah Ta'ala Beliau sebutkan uh, Yang yang menta'wil makna uh, Istiwa kepada makna istawla ini Adalah adalah takwil atau perbuatannya Kaum Jahmiyah ya, Kaum Mu'tazilah dan Kaum Haruriyah ya, Tiga kelompok sesat yang disebutkan oleh Beliau Rahimahullah Ta'ala nah, Tapi uh, subhanallah Tetap saja ada orang-orang yang uh, Mengikuti Atau Uh, menggunakan takwil yang seperti ini, ya. Ini yani takwil makna istiwa kepada makna ista'wulah. Nah, itu perbuatan kelompok sesat yang disebutkan oleh para ulama. Kata beliau, waswabu an nama dan yang benar makna dari istiwa itu adalah alghulu walistikror, alghulu, ya, ketinggian tinggi dan istiqrar dan menetap, ya atau menetap, men uh, ketinggian dan menetap. Min ghairi taqyifin wala tamthil Tanpa takyif tanpa uh, menanyakan atau membagaimanakan Atau uh, membicarakan tentang kaifiatnya wala tamthil Dan tanpa menyerupakannya dengan dengan makhluk Nah, jadi uh, dari pembahasan ini Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Ya Alam awal atau lafadz yang ditakwil, <coughs> itu adalah ma'huminala ma, ma wudhu ala ma'anal marjuh. Itu sesuatu yang lafadznya dibawa kepada makna yang merjuh. Ya, sedangkan makna takwil itu sendiri telah kita sebutkan, ya, ada dua makna, ya, secara garis besar, yang pertama bermakna tafsir, yang kedua bermakna ma'alus syai' tempat kembali sesuatu. Ya, kalau lafadznya sifatnya kobar, berarti Takwilnya bermakna wuku' kejadian. Terjadinya perkara itu. Seperti tadi telah kita sebutkan contohnya. Kalau lafad itu... Ber, ber, ber, apa namanya... Bentuknya tolap. Ya, bentuknya tolap. Maka takwil dari lafad atau ayat tersebut. Atau perintah tersebut. Ya, adalah mengerjakannya. Seperti... Waqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Kalau ada orang menegakkan sholat. Kita katakan orang itu telah mentakwilnya, Maksudnya telah menegakkannya. Ya... Kalau kalau uh, lafadznya bentuknya khabar ya kembali kepada makna yang pertama tadi kalau lafadznya khabar seperti firman Allah dalam surat Al-Araf ayat 53 hal yaunzuruna illa ta'wilahu mereka tidak menunggu kecuali ta'wilnya. maksudnya kecuali kejadiannya waktu terjadinya nah ini dua makna bermana tafsir atau bermana ma'alusya' tempat atau kembalinya sesuatu ya yang yang makna yang kedua ini dilihat kalau lafadznya uh, khobar berarti Ta'wilnya adalah wukunya, kejadiannya, terjadinya. Ya. Kalau lafadznya sifatnya perintah berarti ta'wilnya adalah imtithaluhu, mengerjakannya. Nah, baik. Ada makna yang ketiga, ini yang dibahas oleh uh, para ulama yakni ma'humu min al al-ma'na al atau sebagian se ulama menyebutkan al-sharfu uh, uh, sharful sur al lafdzi an dhahirih. Atau sharfu Lafaz ini anzohirih memalingkan satu lafadz kepada selain lahiriah lafadz tersebut kepada makna yang merju, ya, kepada makna yang merju. Alaikulihal, ikhwanilah, akhwatilillah rahimani, rahimakumullah. Takwil di sini disebutkan oleh pengarang rahimahullah ta'ala terbagi menjadi dua. Ada takwil yang sahih makbul, takwil yang benar sahih dan diterima. <coughs> Ada takwil yang fasidun merdu. Takwil yang rusak, ya, yang merdut tertolak, enggak bisa diamalkan. Nah, kalau sifatnya takwil yang sahih makbul itulah yang kita sebut dengan istilah tafsir, ya, kerana didukung oleh dalil yang sahih. Nah, sedangkan takwil yang rusak itulah yang disebut oleh para ulama dengan istilah tahrif, ya, seperti tadi uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Istawa atau Istawa Ar-Rahmanu alal al Istawa, Istawa mereka palingkan menjadi makna istaula sebagaimana kebiasaan kaum mu'attilah ya satu kaum yang mereka menolak nama-nama ya, dan atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah, masyaallah taala. Baik. Ini akhir dari uh, pembahasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala ya. Ada beberapa catatan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al utsaimin rahimahullah ta'ala tentang pembahasan seputar takwil atau tahrif yang biasa dilakukan oleh sebagian orang terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah, tapi kerana kita fokus pada pembahasan usul fiqh ya, agar mudah untuk dibahami ya jadi kita tidak bacakan semuanya ya, Kerana lumayan panjang Detail atau rincian yang disebutkan oleh Pengarang rahimahullah ta'ala Nah, ya, Yang intinya Beliau membantah uh, Kaum yang Apa namanya mentakwil, Alias mentahrif Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Nah itu semuanya kembali lagi nanti pada Poin-poin atau Prinsip-prinsip uh, ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya. ahlu sunnah wal jamaah mereka uh, memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kaedah-kaedah yang telah disebut oleh para ulama ya. diantaranya mereka sebutkan Amir Ruha kamaja'at ya, biarkan sebagaimana datangnya artinya jangan ditakwil, jangan dipelintir maknanya, jangan diselawengkan maknanya kita pahami secara wahirnya saja ya, ketika Allah berfirman ar-Rahmanu alal ar-sistawa Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha maharahman itu istiwa di atas ars Maka kita yakini Allah itu istiwa di atas arsnya Nah, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk ya, Tanpa tanya bagaimana kaifiatnya ya, Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk ya, Tanpa menolaknya dan seterusnya Nah, ini adalah uh, akidah ahlus sunnah wal jamaah ya, Mereka menetapkan tanpa uh, mentashbih ya, Mereka mengisbat. Dan menafikan tashbih tamthil bagi Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menetapkan istiwanya Allah Sebagaimana uh, keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Tidak sama dengan dengan makhluknya Tidak sama dengan dengan makhluknya Nah, Allah ta'ala alam ini dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat InsyaAllah ta'ala berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan an-nasahu Nah, an -nasakh. Ya Nah, kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik yang kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya, istiqamah dalam menjalankan agamanya dan memudahkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini amin ya rabbal alamin Allah taala alam ala ala wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanarabbika